يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وقلم منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولارحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما yoti illa ha wa rasuluhu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna khayra al kalam kalam allah azza wa jalla wa khayra al hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala tnderuar vezër besimtar sot me lejen allah o zojhel do të qendrojm Në një hadith madhështor nga fjalët e Muhamedit al. (salallahu alejhi wasallam) që tregon për të drejtën e Allahut Azh-Zotel tek robët dhe të drejtën e robëve tek Allahu Azh-Zotel, ose detyrat që kanë njerëzit ndaj Zotit dhe detyrën që ka Zoti ndaj njerëzve. Për këtë na tregon Bukhari dhe Muslimi në librin e tij, në librat e tyre të saktë, përcjellin nga Muadh ibn Jebeli radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë se një herë isha i hipur pas profetit sallallahu alaihi wasallam në Gomar. Dhe ma tha i dërguari sallallahu alaihi wasallam: "O Muadh, ai di Cush është detyra e njerëzve ndaj robëve, një detyra e njerëzve ndaj Zotit dhe detyra e Allahut subhanahu wa ta taala ndaj njerëzve? Maadhi ju përgjigj Allahu dhe i dërguai ti etin. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam tha, "Detyra e njerëzve ndaj Zotit është që ta adhurojnë atë e mos i bëjnë shok" Ndërsa detyra e Zotit nda njerza është që të mos ta dënojë atë që nuk i bën shok Zotit. Muadhi i tha profetit sallallahu alaihi wasallam, a ti përzgjson njerëzit për këtë? Tha, jo, se ata do të mbështeten në këtë. Bele çndrojmë në këtë hadith. Muadh storr çë tregon për detyrën e njerëzve ndaj Allahut subhanahu wa ta taala dhe detyrën e Zotit ndaj njerëzve mirë pa pasët lasim për detyrën tonë ndaj Allahut subhanahu wa ta taala le të lasim për vetë Allahun subhanahu wa ta taala kush është Allahu të njihemi me ta Ather për të njohur me Allahun Azhaxhel se kush është Allahu Subhana ve Teala ne duhet i referohemi të referohemi fjalëve të Allahut Subhana ve Teala dhe fjalëve të Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Subhana ve Teala thotë Shahidu Allahu ennehu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi bin quld la ilahe illa huwal azizul al hakim allah udheshmon e pa ashtu engjëjt dhe njerëzit e dijes se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Ti duke mbajtur drejtësinë s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Ti të plot fuqishmëti të urtit pra i pari që dëshmon për veten e Ti Ësht Allahu subhanahu wa ta ta'ala thot shahida Allah Allahu dëshmon. Pra dëshmon Allahu Azhajal për veten e tij se nuk ka të adhuruar tjetër që meriton të adhurohet, që është i denj për adhurim përveç Allahut subhanahu wa ta ta'ala. Dërsa njeriu që e ka njohur më mirë Allahun subhanahu wa ta ta'ala është Muhamedi alayhi salam. Prandaj ne sot për të njohur Allahun Ozohel do të referohemi vetëm fjalës së Allahut dhe fjalës së Muhamedit alayhi salam. الله سبحانه وتعالى خط الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه La ju hejtu në bishimin ilmihi, la bimasha, wasja kurusiju husa ma avati wal ord, wa la ja u duhu hu hivduhu ma wahu al ali ju l'adhim. Allahu nuk azot që meriton të adhurohet përveçti, të gjallit, të përjet shmit, mbajtë si të gjithka e. Aty nuk e ka plon as dremitja as gjumi, ati përket gjithka që gjendet në qedhe dhe në tokë, kush mund të ndërhyjt e ka i përndokant palejën e ti. A i di që ka, a i di gjdo gjë që ka ndodhur parë dhe gjdo gjë që të ndodhë pas njërëzë. Kursa ta nuk mund përvecësojnë asë gjë nga diturija e ti. Përvecë se a i sa i dëshëron, kursia, kursia e ti ishtërijet nbi qetë dhe tokën dhe a i Nuk, ka, nuk e ka të rënd të i ruaj ato Aja është i larti dhe madhështori Përsa i përket kërësijës Kërësija është një kërësë a Allahu të zogjel <coughs> Që në aspektin një usorë do thotë karige Stoll Ajo është vendi ku i gjithë më shirëshmi Dhe ndosë kambët Kërësija është një kërësë aqë madhështore Kërësija është një kërësë aqë madhështore Sa jo ka përfshirë Shedh dhe tokën Ma dje Shedh dhe toka Në raport me kursin është si një halk Që hidhet në shkërtirë Ka që të vogla janë ato Në raport me kursin Allahu subhanahu e ta'ala Po kështu Allahu azogel Nga njehneve me vetën e ti Në Ajetet <سؤال> سوره الحشر كوث هو الله الذي لا اله الا هو العليم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم Wallahu alladhi <todic> la ilaha illa huwa al-maliku al-quddus as-salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa allahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahu al-asmaul husna yusabbihu lahu ma fis-samawati wal-ard wa huwa al-azizul hakim Prai është Allahu Përveç së cilit nuk ka zot tjetër të denj <todic> për <prayer> adhurim Njohësi të dukshmes dhe të padukshmes Ajo është i gjithë më shirëshmi më shirëploti Ajo është Allah u përveç të sirit nuk ka zot tjetër të dejnë për adhurim Ajo është të ndu si shenti, i pastërin nga gjdojmet Pa që dhënësi, dhënësi i siguris <coughs> I këshirësi mi gjithka, i plotfuqishmi, i mpënuasi, madhështori qofti lartësuar Allahum bë gjithë ka që i shëqërojnë pra qofti lartësuar bë gjithë ka që i shëqërojnë në adhurim ajo është Allahum <coughs> ajo është Allahum kryuësi, zana filsi ajo është ajo është që gjdo gjëhe jep të rajt ati i përkasin e emrat më të bukur Atërë për lafë dronë gjithë ka që ndodhët në shëllë dhe në tokë, a i është i plotë fuqishmi dhe i urti. Kush është Allah? <coughs> pra, a i vetë nga të regon në i dhe në surën i khlasë. Ku thotë, pulhu <coughs> Allahu e hëdë, Allahus Samad, lum jëlëd dhe lum jëld, dhe lum ka kush të barabartë. Ai është Allah i vetëm pa shok. Ai është Samad absolut i cili i drejton të gjithë krijesat për nevojat e tyre. Ai nuk ka lindur dhe as nuk është i lindur nuk ka linda asë kënd dhe asë nuk është i lindur dhe asë kusht nuk është i barabar dhe i kërhasu shumë e ta kjo është Allahu subhanahu ta'ala ndërsa Muhamidi a.s. si shpërci dhe të në hadith të sakt thot im në Allahe la jenam wa la jen bëghi lahu en jenam Allahu nuk fle dhe nuk i përket Allahu të zdo e qelë që të flej Aje së bretë dritsin, rrisë kënë thuët në një variant tjetër, në një koment tjetër, në tokë dhe e largon atë të presaj. Te ka ingrijet puna e natës para ditës dhe puna e ditës para natës. Perdja e ti është dritë, po ta zbuloj drita e fityrës e ti e dikë gjithë ka që prej kryesave që shikonë. Allahu është dritë Aja është dritë Për i dritësë të ti është drita e gjizkaja e qejeve dhe tokës Allahu në më nusë së ma vati Wallard Allahu është drita e qejeve dhe tokës Për kështu Profeti Sallallahu Na e përshkruan neve Madhështina e Allahut subhanahu wa taala. Si sqorchillet në një hadith të saktë se një rabin shifut erdhi tek Muhamedi alayhis salam dhe i tha O Muhamedi ne jemi të shënuar në librat ton, pa në Teurat se Allahu subhanahu wa taala e ka vendosur Mbi një gishtë të tij tokën. Mbi një gishtë të tij. Mbi një gishtë të tij dheun, mbi një gishtë të tij krijesa. Pra, gjithë këto krijesa madhështore janë shumë të vogla në lidhje me Allahun O ozhe Zotërin e tyre. Kur Muhamedi Ali salam Dëzhoj këtë fjalë këtë ti rabini që i fot I cili kështë ledzohuar në libra të tyre Qeshi, ajsa, ju duk fundi dhe mbalve Si pohim për këtë që tha kjo rabin Pasla i ledzohi fjalën Allahut Azogel We me a kaderu Allahe haka kaderi E ja, ata nuk e kanë lërësuar, madhështina Allahu të zogjen, ashtu si shmeritona i të lërësohet. Wal ardu, dhe toka, është në grushtin e ti, ditën e kja metit. Wasë se ma watu matu, wasë se ma watu matu i atu mbi jemini, subhanahu wa ta'ala amma ju shrikun. Ndërsa qëjtë, a i ka palosa tohë, Në të djathën e ti Pra në dorën e ti të djathën I ka panos 7 shet Me gjithë madhështin e tyre Pra Allahu Azogjen është madhështor Pa ta nuk e vlerësua Në madhështin e Allahu Azogjen Ashtu si që meritonaj Të Vlerësohet Allahu Subhanu Wa ta Taala është emri të cilit Ja tribon të gjithë emrat e ti Për ne kur themi Arrahman I gjithë më shirëshmi Themi kjo është emri Allahot Kur themi El Aziz I gjithë fëqishmi Nga dhjyresi Themi që është emri Allahot Dhe nuk themi që Allahu është emri I Azizit Pra Allahu Azogel është emri mëj mali ti Kjo është një emër që është ndër emrit më të përsëritur në Kur'an. Ma dje, në Kur'an, ndo është a gjindet a fërsisht një një her i përmendur emri Allah. Kjo është emri që nëse kujtohet, për i di kujt, a i përgjigjet ati. Pra e kujton dikush kur e lut, Allahu i përgjigjet lutjes së tij. Nëse e përmend ata, ai i cili ka frik, Allahu i jep siguri. Nëse e përmend ata i cili kanë brenga, stresi, ja largon ato, ja largon fatkeqësinë përmendja e tij. Nëse e përmend ata i përulur i poshtruar, Allahu subhanahu wa ta'ala ja largon atij poshtrimin dhe e kthen atë në krenari. Nëse përmend ata, i varfrin Allahu azhuxh e e pasuron, i të dobëtin e forcon. Pra ai është emër që me përmendjen e tij zbresin bereketat, zbret mëshira dhe mirësia. Ai është emri i të madhrit, i të lartit i të lavdishmit, të gjithë emrat e bukur dhe lëcisit e ti, i përkasin pra këti emri malështor Allah. Kjo është emër, besimin e ta është baza e lumëturis në këtë bodhë dhe në bodhën tjetër. Pra ndaj, nëse do thoshim se kurani nga fidimi dhe në fund, nuk fletë për gjëtë tjetër, vetëm se për besimin a Allah, nuk do të kishim të kaluar kufitë. Kurani <coughs> Kurani ose fet drejt për drejt për Allahun, qenien e tij, emrat dhe cilësitë e tij, ose fton për adhurimin e tij, ose heqen dorë nga adhurimi i të tjerëve veç tij, ose përmend jo besimtarët, të cilët nuk e njohin Allahun subhanahu wa ta'ala dhe mohojnë ata. Përmend ai Përfundimin e tyre në këtë botë dhe çka ka përgatitur Allahu Azza wa Jell si dënim për ta në botën tjetër ose flet për besimtarët, ata të cilët e kanë njohur Allahun Azza wa Jell dhe e kanë besuar atë me çirtdësi, çfaru ka thënë Allahu Azza wa Jell aty në jetën e kësaj bote dhe çka ka përgatitur për ta në botën tjetër. Po kështu flet Allahu Azza wa Jell për bindje ndaj Zotit dhe kjo në fakt është fryti i besimit në Allahun subhanahu teala pra flet për urdhat e ndalesat e këto janë fryti i besimit në Zotin prandaj i gjithë Kurani flet për çështjen e besimit në Allahun në Allahun e lartësuar sepse ky është thelbi i besimit dhe baza e tij për shkak të këtij Pra për shkak të këtij emri, për lartësinë e tij, madhërimin e tij, njësimin e tij, është krijuar qielli dhe toka, për shkak të tij janë krijuar xheneti dhe xjehenemi, për shkak të tij janë zbritur librat, për shkak të tij janë dërguar profetët e Zotit dhe në krye të tyre Muhamedi Alayhis salam. Prandaj metoda më e mirë për njohjen e Allahut subhanahu wa taala është Kurani. Ai është drejtuar të gjithë njerëzve dhe është i vlefshëm për ta në të gjithë kohrat. Ai është drejtuar të gjithë shtresave shoqërore, punëtorëve, intelektualëve, barive në Bëshk dhe shkencëtarve. Pra çdo njeri gjen në Kur'an fakte që dëshmojnë për Allahun Azzoxhin për madhështinë e Tij. Çdo njeri gjen në Kur'an Fakte që jam bushin zemërn me besim në allongën e lartësuar, nëse zemër ashtë e pastër dhe shikon me logik të pa anshme dhe e ka natyren të pa devijuar. Ajo është unik në metodën se si u drejtohet njërzve, ndo njëher Allah subhano tala u drejtohet njërzve në përmjet dialogut për ta njohur veten e ti të kata ndo njëher me përshkrime ndo njëher me pytje ndo njëher me shembuj ndo njëher me mënyra që në gjallin frik ndo njëher me mënyra që në gjallin shpres ndo njëher në përmjet historive dhe formave të tjera. Pra, Kurani na njehni me Allahun e Lartësuar nëpërmjet tekseve të tij të bukura që flasin për krijesa të nën qiell, flasin për krijesa të më tokë dhe vet tokën, flasin për njeriu dhe mënyrën se si ai është krijuar. Pra, Kurani është rruga më e mirë për njohjen e Zotit ton. Falosim Allahun azza wa jall që t'na bëjnë i prej atyre që e njohin Allahun azza wa jall dhe e përmendin ata wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum <coughs> <coughs> <coughs>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 Të nderuar vëllezër muslimanë. Letë qendrojm me Kur'anin se si ai na jehnive me Allahun Azza ve Xel nëpërmjet krijesave të Tij. Ai na jehnive me Allahun Subhanu Teala nga të krijesave në qiell. Për flet Kur'ani për kozmosin. Për trupat qiellor. Flet Kurani portokun. Flet Kurani dhe për vetë njeriu. Për sa i përket qiejllit, Allahu subhanahu wa taala na është drejtuar ne vetë meditojmë në krijimin e shejve. Neve në fakt shikojmë në mënyrë të vazhdueshme në qiejll. Por nuk meditojmë Një në shbërë monotone, ezagonshme, vështrimi në trupat që dhorë, dhe kjo nuk në bën përshypje, por ne duhet vështrojmë në to, me një vështrim tjetër, me një vështrim që nga tregon neve, nga orienton neve, për të kryu si onë, për të kryu si këtyre neve, krije sa dhe mandështore a kemi shikuar ne në në qel te kërë yjet që ka vendosur Allah o Azogjer në to mënyrën sësi ka vendos a kemi shikuar në tek djeli mënyrën sësi a i funksionon dritën që i ka vendos Allah o Azogjer dhe në zësin e ti a kemi medituar në së sësi funksionon a i Se si a i është në shërbimin tonë, a i leviz, edhe si leviz, a kemi medituar neve se kushe ka vendos të djelë në të pozicion që ndodhet, në këtë distanë që është, nësaj do t'i ishte pak më afer, tokës nga këj pozicion që është, jetesa në tokë do t'i ishte e pa mundërë nësaj do të ishte pak më lërgë nga ky pozicion që është jeti sa në të do të ishte e pa mundër. Po hëna, orbita e saj, levizja e saj, mënyrën se si ajo, i krydhen ato levizjet e saj, shkenstarët thonë, se nësaj o pak do t'i afrohe tokës, nga ky pozicion që është, Ose do të i nërgoj pak Do të kishim destabilitet Në cënështjene baticave dhe zbaticave Do shta do të përmbyte i toka Pre ujit I cili është në i lartësi më të lartë se toka Dhe ajo është më shumë se toka Ajo është 70% E si përfaqës së ruzullit toksor Pra gjitha këto Në mënyrë kaq perfekte kush i ka krijuar? Was-samaa'a banainaha wa inna la mus'oon. Dhe qellin ne ndërtuam dhe ne zgjerojmë ata. Në mënyrë të vazhdueshme. Pra ne kemi krijuar ata, kemi lartësuar dhe ne zgjerojmë ata. Fa la uqsimu bi maaqi an-nujum wa innahu laqasam law ta'lamun azim betohem për pozicionet e yjeve e nëse do të meditoni kjo është një betim i madh kjo është një betim i madh vërtet sikur të mendonit pokшто toka ne i mësuara udhëzër me mirësitë e saj. Allahu Azza wa Jalla kanë nështruar ata neve. Dhe e përmend këtë në Kur'an. Dhe lula, pra keni botë për ulur, të, të nështuar për juve. Ne jemi mësuar me mirësitë e tokës në mënyrë të vazhdueshme. Mirësitë që Allahu Azza wa Jalla ka vendosur për ne në tokë. Edhe njeriu nga natyra e tij është që kur mësohet me diçka në mënyrë të vazhdueshme, nuk mediton në ta, e haron atës është mirësi. Kështu jemi neve, të tilë, por kur njeri u e humë një mirësi, atëherë me ndonë përvlerën asaj. Allah ozë vë gjëllë, ka vendosur në tokë gjithë mirësit për neve. Mënyrën si si kjo tokë funksionon, vetë funksionimi saj është shumë i qoditë shumë. Mënyrën se si Allah o Azotel Ka bërë që në tëtë të ketë uj Edhe uj imbulon një si përfaqe Për i mbi 70% e saj Edhe vetën 20% e saj është tok E ka rëthuar ata E ka mbështiel atë më ajer Edhe ka vendosu në ata ajer Ato element që janë të përshtacun për jetën e një rjutë Ka vendosaj sa duhet oksigen, sa duhet hidrogen, sa duhet karbon, helium e meron Edhe ajo densi që i nevojitet Të qitha këto gjërë në mënyrë precize Mënyrën se si Allah o Zogjel ka bërë ndryshimin e natës dhe të ditës Të stinëve në ta, kretë të gjërë atë sudiqme Dhe këto nuk kanë rrasi. Rrasia nuk dinte se sa ajër duhet kishte toka, ndenë çfarë rrasia do të ishte? Se sa ujë do të kishte? Se sigurisht pak më shumë do të ishte. Sipërfaqja e ujit në tokë jetesa do të ishte e pamundur. Po kjo nëse do të ishte më pak, prap jetesa do të ishte e pamundur. Praktik krijtoi ekuilibra. Kto gjëra kaq precize. Nuk e din ndrastia ti vendosën në këtë lloj forme. Pajis që i ka vendosur këto është vetëm Allahu subhanahu wa taala. I gjithpueshtetshmi, i gjithdijshmi. Pra njeriu duhet të meditojë në to. E Allahu azza wa jall e fton njeriu që të meditojë në to. Foth Allahu subhanahu wa taala Inna fi khalqi as-samawati wal-ardh wa ikhtilafi al-layli wan-nahari la'ayatun liuli al-albab allatheena yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal-ardh Vërtet, në krimin e çejvës dhe të tokës, në ndryshimin e ditës dhe të natës, ka argumente, ka fakte për të diturit, për të mençurit, ata të cilët e përmendin Allahun, e përmendin Allahun duke qenë në këmb, duke qenë të ulur, duke qenë të shtrirë dhe meditojnë në krijimin e qiellve dhe të tokës. Dhe ky meditim i çon ata në fjalën e tyre të padiskutueshme: Rabbana ma khalaqta hadha baathila, subhanaka faqina 'adhaban nar. O Zot, Ti nuk e ke krijuar këtë kot. O Zot, ti nuk e ke krijuar këtë kot. I pastër dhe lart kocis është Allahu Azh-Zhoj. Subhana faqina azab an-nar. I lartë, i pastër nga tmetat, nga mangësitjet i ti o Zot. Prandaj na mbron neve nga dënimi i zjarrit. Po chto vlezer? Nëse njeriu do të meditojë në veten e tij, Në mendjen e nese si Allahu Azza wa Jell të ka krijuar ty jo o njeri. Vetkrijimi jot nga Allahu Azza wa Jell është një fakt mandështor që dëshmon për Allahun Azza wa Jell. Për çfarë ka krijuar Allahu Azza wa Jell? Për një pikë të ulët, të dobët, pastaj një copë mishi, pastaj të mishe këtheu në kockë e pastaj kockën e veshim me mish pastaj i dha shpirt dhe të bëri njerin kështu siçi. Ky është Allahu Azzaçel që t'ka krijuar nga hiçi nga një gjë e dobët mimain dafiq. Per i faljan dhuril insanu mimma khuliq. Le të shikoj njeriu, thot Allahu Azzaçel, le të shikoj njeriu, le të meditoj njeriu se prej çfarë është krijuar. Kulli ka mi ma in dhe e feko është kryuar për një ujë që hithet Pra u njëri medita medita rëth mënyrë se si ti e kryu i ka përmend këto allan o zogjer këto etapa në bërto cilat ka kaluar formimi jot nga një pik në një copë gjaku e njizur e ngrirë co pëmishi më pas kock e pas taj kock që i vishet me mish të gjitha këto etapa i ka përmenda Allahu a Zohetjel në libërin e ti pa këtajon fakte madhështore që të regojnë në mënyrë të pat diskutushme sa ajo është Allahu ajo është kryu si gjësaj ajo është kryu si jon ajo është i denjë Që meriton të adhurohet Të njësohet Përëndaj Letët mos mashtrojë ty o njëri Fuqia jo të sot Pozit a jo të sot Pasuria jo të sot E të harosh Originën për të cilës Allah o Zodjet kriojë ty Pra Pra krijimi jot në këtë formë që je është një dëshmi e madhe për ekzistencën Allahu e Allahut Azza wa Jalla, për fuqinë e tij, për mballësinë e tij, për tijen e tij, për mëshirën e tij. Ather por derisa ne jemi të bindur se ky është Allahu Azza wa Jalla, ky është krijuesi, ather cila është detyra jone ndaj tij? Kush është detyra jon? Të njehemi me të detyrën tonë ndaj këtij Allahut Azh-xhel, ndaj këtij krijuesi madhështor, me qëllim që ta përmbushim detyrimin tonë ndaj tij. Ashtu sikur sa e meriton ai. E këtë me lejen e Allahut Azh-xhel do ta plotësojmë javën që vjen, nëse Allahu Azh-xhel na jep nejet. واقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وامنن لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله